Zapata dendan Atxaldeon? Bai, baita zuri ere, ez zer zer nahi duzu? Ba neguko oinetakoak nahi ditut. Uh -huh. Eerki beira. hemen dituzu larruzko oinetakoak eta han, e, Katiuskak. H mm, Bai bueno, Laruzko oinetako hauek Katiuskak baino gehiago gustatzen zaizkit. Zenba balio dute? Eh, hauek ohjetakoak, ba berreun, berreun euro. Uh, garesti shamarra baina jo, gustatzen zaizkit. Bueno, probatu, probatu eta, aber e, zein neurri erabiltzen duzu? 37a. Uh -huh. Tori, 37a, seri or meses. Ongi, ongi dauzkazu? Bai, primeran dauzkat. Gainera oso erosoak dira. Hau esekera mango ditut. Lanean extra kobratu berria dut eta... Zondo. Besterik? Ez, ez dut besterik behar. Bueno, eskerrik asko eta nahi duzun arte. Bai, agur, tando izan. <gurri>